قران محترم اور ادب کو دی مولا الامت تو سی باخاستو گدار تفسیر قران دا ستانہ نمبر 23 ست سب محلہ بلال خیر برگس کی پٹارا 9200 کیشر دجید ملا یو دو پکیاستائی اشاعت تو د سنت کیسد ان سی ڈی مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان بلاگا دین انٹر جاجیرا روټ کوه دی پروپرائٹر ادورشیو کوه دی موبائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 مکی صورت ترطیب دو قرآن کریم کی تنزیشتن دے پس دے سورہ نورنا اور ترطیب نزول کی بیالی اسلام بردے پس سورہ یاسیننا اور ابت قبل صورت سورہ نور سرہ ډېر غنو ژوند باندې ده یودا چاله تا مخک تخلیه وا ا صفات چاګم غند صفاتو خراب صفاتو داغې انسان پاکو چدا صفات دزانه اوبا سا ندلتا کہ تحلیہ کر گئی چھے انسان پا کم صفاتو خیستہ کی گئی اغا صفات چھے عقیدت توہید دا پا گئی خیستہ کی اغا ذکر گئی دارنگی مخ کے صورت کے اغا صاف ذکر کرو ندلتا انجام ذکر کوي ندا ذکر د انجام ده فص د ذکر د صفاتونه نارنګ سورې نور کې اراد هو شو د بهایایي او د فاش کارون ندلته کې د ولات عاقیده رد کړي چې هغه اعتراض ده پیغمبر افاق باندې دارنګه یمهکه کی صورت کې وه چې انا لله ما فی السماوات و الارض ارشد الله اختیار کړي دي مدلت پاوی باندې ترقيدا سی لام یتخذ ولدا نائب ene دینے والے دارنګه حالت د مشرکین او اعمال دا دې د تضایې دوه مثالونه ذکر کړو چې آمال واقعې ارثه बर्बाद دي نو دلته د مشرکینو حالت او خرو ذکر کای چې اوسنګي نو اياو ما ياو ظالم اعلی يديه ظالم په خپل لاس باندې چک لګې ایاۃ نمبر 27 کہ وای چک په لګئی په خپل لاس باندې دارنګیل تا کې اعمال داغې مثال ذکر کو کسرابن پشاند شګو ګال لے یحسبوه ظن ان ما ا ټکه په دې ډول وو ګومان کوي چې په اس نه ندل تا کې داغې مثال او حکم ذکر کەی فجأن نہو حباء منصورا منگبہ دو مشرک آمال دا سے دوڑا چاہا والوزوالشی دا سے بے اگرزو بالکل بے خاتم کو دارنگی سورہ نور کی نفید شرک فی العلم اشوا ندلتا کہ نفید شرک فی البرکت آز کر کئی داننګال تک چې کړه د الله مثال ورکو الله نور السماوات والارض نه انت برکت واله ناز زيتون ته ویلو ندلتا ذکر کوي چې برکت پکې چاچو له تبارك الذی نزل الفرقان علیه دا برکت دا پکې الله چوله بارکات فک الہ جل و تبارک الذی نزل الفرقان عربت اسمی د آیات د سورته اغا یا لا اوگر زیمنګا صاحب د حج ستا کورتا پشان د ټولو مومنانو او منور کې زلون زیمنګا په نور خپلس اغه سرا چرالېګلې تا په اغه باندې فرقان او مگر زیمنګا په میسل د شعرا اغه چه غي وای اغه سوچ کوي نه او اوگر زیمنګا په پشان د نامل فیصله د قوم زیمنګا کې او بہادری راکه موږ لرا په بقصص موسی په قصص موسی په قصص, قصص د موسی یعنی بیان د موسی باندې چوګر زمون کور نه دای فشار د دا کورون د انکبوت او غالب شومونګه په دای باندې په شان د غلبی د روم په پا فارس باندې او جهاد که دا دای سره پشان شان د جهاد د لقمان د پارا شش د احزاب استا کلمات د پارا او ک سجدا وکړه نو حلاک که غیل را پشان ده حلاکو د صحاب السبا یا فاطر السماوات والعرض ده عرود شو مانوی او اسمی دعوه ده صورت ده صورت تبارکات اچون کې یو د الله ذات ته او اغا ذکر کوي اول نمبر آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذرا برکت اچون کې اغا ذات ته چراله غلې ده الفرقان د حق او د باطل بیلونه کتاب فَلْبَنَدَ بَانْدَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا دې د پاره چې شیا د تمام مخلوقات د پاره یې راون کې د عالم د پاره یې راون کې شي وې رید الله د عذابنا بیا ذکر کړي آیات لمبر لسم کې تبارک الذی ان شاء جاللک خیر من ذالک جنات تجری من تحتها الانهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا برکات ولذ هغه ذات کچاره او غاړې نو او بغرد استاده پاره ډېر وارا د دې خزانو د دنیا نه دا سه جنتونه چې به یې گی بلانده دوونو داغې نه نهرو نه ويجعل لك قصورا او بغرد استاده پاره منلې ماڼۍ <مَانَي> <تصفيق> الله اکبر دانې بیا یې سره کوي آیات نمبر کې اکاس اٹھکی بیاد ذکر کہی تبارک اللذی جال فی السمائی بروجہ و جال فیہا سراجا و قمرم منیرا تبارک اللذی برکت والد آزاد چگر زولی دی پاسمان کی اسطوری و بیھا سی او غر زولیدې په دې کې سی راجا منیرا او اس پوغ مې روحانا آئے غر زولیدا برکت والا اغازاتې برکت یو الله چي نور سو برکتونه نشي چوله خلاصد صورت خلاصد صورت دا صورت کې دعا بابونا دی اول باب دعا بہا ساٹھ لمبر آیات پورے پدے کے دولس دلائل بیانی عقلیہ و دلائل نقلیہ اونہ اعتراضاتا نہ اعتراضات پر نبی علیہ الصلات والسلام نے دولس دلائل عقلیا او دلائل نقلیہ پدے مسئلہ باندھے چه برکت اشاؤں کے او اللہ دے او اعتراضات چکیگی نو پدے مسئلہ کیگی بیا توین با بو تو ایاں نمبر 360 ناں اخیرہ پورے پاږې کې نه صفات ذکر کړي نه مؤمنانو او بیا دا غېده 파را نه صفات ذکر کړي د مسلمانانو الله اکبر دا خلاصہ د تبارک الذی نزل الفرقان برکت ولده هغه بادشاہ چې را لګل دي د حق او د باطل بیلونګی کتاب دا اول دلیل عقلی علا عبده وبندخ قل باند ليكون للعالمين نذرا دیدہ پارا چی شیا د تمام مخلوقات ود پارا يرون کے اللذی له ملک السماوات والارض آغا بادشاہ دویم دلیل عقلی آغا بادشاہ چد اگود پارا خاص بادشاہ یو القدر داد اسمان نو او دسمکے والا می اتخذ ولدا او ند نی ولی ند جوڑکلی ولدا نا بلرا ولم يكن له شريك في الملك او نشته داغه ولم يكن له او نشته داغه بادشاه دپاره سوق برخیدار په بادشاهي کې وخلق كل شيء او بره پیدا کړه ده هر یو شي لرا فقدره تقديره پس برابر کړه ده اغلرا په برابر او لسرا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ذَا دَرَيْن دَلِيلِ عَقْلِي الَّذِي لَوْ مُلِكَ السَّمَاوَاتُ دَاهِ دَوَمُ نُشَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ دَاهِ دَرَيْن دَلِيلِ عَقْلِي وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ دَاهِ سَلُورَم دَلِيلِ عَقْلِي دَا ګورا دَا دَلَ ارچا پِنزم دَلِيل اَو بيا 45 کې راشي دغه نو بیانور دلال شروع شي وَتَخَذُو زا جره په مشرکین و تخزو جوڑ کر دي دي مشرقينو من دونه ما سوار دي الله تعالى آلهة نور برکت اچهونكي لا يخلوكو نشيئا چهش شئ نشي پیدا کولي اغيه سيوشي لرا وهم يخلقونا او حال دا دي چه اغيه پیدا شوي دي ولا يملیکو نالي انفسيم او مالکان ندي اغيه ده د خپلو خبلو نفسونو ضررن ولا نفعا نده ضرر لري کولو نده نفع ور کولو او مالکان ندی اغی موتا ولا حیاتا نا دا مرگ او نا دا جون ولا نشورا او نا دا دوبارا پورتا کئی دلو دا قبرنا دا قبرنا دا دوبارا پورتا کئی دلو خپلا مالکان ندی زو قرآن کریم ذکر کئی سور نحل کتاب سویلیو شيء <متاز> غائر اموات غير احيا ذيهم دي لديم له دن دي وما يشورون ايان يغاسون دا وطن پت نيشت چم بکلا پسو وقال الذين اس اول اعتراض او غري زما شيخ د كابل جرام اوي ب ذکر کول چه کلا مثلا نويشي مؤمنو مشرکین په نوې مساله باندې اغه زړه اعتراضونه بیا شروع کی دا اعتراضونه تقریبا سوره انعام کې تیر شیو او جواغونه آل پ کې شیو لیکن چون کې مساله نوې شوا او پیغمبر پاک دا څرګووله چې برکت أشونکه یو د الله ذات تبل سوق نه نو بیا په آیت تراسات شروع شو وقال الذين اول اعتراض وو قال الذين يلوونك سانوا يا کا سان چکو فر کړه دې ان هاذا الا اف کن افترا نه د قران کریم مګر دروغ دي اف کن دروغ دي افترا هو جوړکړی دی پیغمبر دې لاره جوړکړی دی پیغمبر دسان دې لاره وا انه او امداد کړه دې د پدی باندې قوم یو قوم بلا وسهيل لکه 103 د سورې نهل کې تیر وی را آتا هاي فقد جاءو تحقيق سره ديرات له لوکړه ظلم او زورا پيو لوی ظلم سره وزورا او فتکو تور درو سره تک درو وي لوی دارو او لوی ظلم خبره وکړه فقد جاءو ظلم او زورا یادت اخاله اله یا جواب هم نه اوس داغه جواب و وقالو فقط جاوز الموزورا دایا جواب یې ات خال الهی وقالو اساطیر الاولی دیم اعتراضه مړ د پخوا نو کی صحیح جوړی کړی دی اعتراضات ډیر اسانی انبیای کرامو باندې قسمه قسم اعتراضات پکېدل اعتراض ډیر اسانی اعتراض اړو سشم نه دی چنور سملاو نشي چنور سميلا ونش نو دوره وای یاره د پلار روانی نو پترخ کې سادرنی وله د چ پلار باندې رواني نو د ګوره یو پن صح یا یو یی بری ګوره د چ پلار باندې رواني نو د دا کې اویا وایاس کی ګوره نو دا پکې سلوي چې تمه سلا کې کړه شوروشه اوای چې دا سه بهايایي کیږي دا سه کیږي دا سه کیږي وای نو ګوره دې ته پکې څه دته پهې ضرورت ځ کو چې دا د معشاره کشته دی دا د خلکو کشته دی کتا کې خپله نه نو په نورو خلکو کشته دی نو غبه پ الله سم کې غیبه پ الله سم کې او که ته پی خام مخبد ګړو کېد شي چې بیا تاقی شوي چې کو خلک بد ګړی ک بیا بیایک شوي ځکه یو سړی نه خیر و شوی دایر پټکلو یو سړي نو چې چا خبره کولندبه پيشا کراته چې دا د 100 وې نو هغه سلار چې چا د دوه تنه و اولاد و ولا که تاسو سس خیس خې کوي وې سس خیس خې کوي دا هغه کاری دا منافق کار دای احسبون کل صیحتن علیہم چې واسو حکم حکم راځینو که دا کله ماتوي چته دا پکې سلوي دا پکې سلوي ودا سلوي دا د مخلوق د اصلاح د پاره دا د مخلوق د اصلاح لپاره او استاد د اصلاح لپاره وایي دراس برغان اسوګنشته دي د معاشره کې ځو پیدا شوې موظفکې لوي شم زه د معاشره باندې ډېر خپو یم او زه د معاشره په اسلام الله رب العزت الله رب العزت زمون اول اصلاح کیو بیا د مخلوق ټولو مونږ اول خپل اصلاح ته محتاج یو د معاشره کې ځ پیدا شویم زلوې شویم زما د جوان سه حصہ تیر من چې سوال ناکامنګس سلی د لید په خپل سترګو سم اورېدلې دي سمن کتابونو کې کتلې دي س اخبارو کې راغلي دي من ټول د سیزن د غوګونو د سترګو نار سنه تر شوی دي زکه و د قوم د اصلاح لپاره و نو دویم اعتراض اعتراضونه هډيري دویم اعتراض دا غي وقالوا اولي دای اساتیر الاولینا دا, دا, دا, لکل دا کی سید پخوانو د ایک تا تدا با ات تا تبا لکلیدت د اغلرا فهي تملا علیه بکراتا واسیلا پس اغل استلک کی په دبان دی بکراتا واسیلا صباح او ویگا مسلکلی او اراد طرز شپچه کمندنو بس سار او ما خام او ته زوتیگی لستلی شپد باندې او دی بیا یادی او رازم من ته وی قران ته کی سی وی الله د دوالو سوالونو جواب قل اوایا نه دروغ دیو نه کی سی دی قل اايا انزله الذی الیک الکتاب القرءان کریم لرا غ بادشاہ یالمسرف السماوات والارض چپو دے فا غ پټ راز باندې پاسمانونو او پزمکه بے شک الله تعالی دے غفور الرحیم ما لہذا الرسول و یمشی فی الاسواق الله اکبر دریم اعتراض هو وہ دے غڈوډی وقالوا اولدئ وقالوا ولودئ ما رسول سشوی دی ها ذا الرسول سشوي دي دي پیغمبر لرا یا کول طعام چی خری دي ډوډۍ د هوډوډۍ خوري طعام خوري فراق کوي د دې جواب الله اکبر آ د دې صورت په شلم نمبر آیات کې وراشی د دې صورت شلم لمبر آیات کې وما جاننا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام انبیا سمره چې مخکونو آی ډوړی ښوڑا دارنګ سلورم اے تراس داغی و يمشي فل اسواق و يمشي او ګرځی دا ويمشي في ويمشي اوگر پیغمبر فل اسواق فبازارونو کې او ګره داله سن پیغمبر دغه بازار تام راځي الله اکبر د دې جوابم دا کې سلام کې سمرا امبیا چې وخت او نو های وام شو نافل اسواق در زیدل بازارونو کې د د تبلیغ او دخپلو خپل هوایج پل هوایج او ضرورتل بازارون تتلل الله بنظم اعتراضه لولا انزل ایلیه ملکون ولنشرا لگل ایلیه دتا ملکون یو فرشتا فیقونا پس شیده سرا ماهو پس شی اغای ماهو ده سرا نزیرا یرا ورکون کے آغا ده سرا یرا ورکون کے شی پرشتا والی پا ده بانده نرازی دا پینزم اعتراض آو ده دی جواب سور انام آغا آیات لمبر اتم کے تیر شویو دارنگی یا وشتم کې باراشي د دې صورت یا وشتم کې آ باراشي دا جواب الله اکبر او يل قائلیکن چون شپګم اعتراض او يل قائلیکن چون یا راغ ورځول شی ورکړل شی لې هد تا کانځون یو خزانه او تکونا دایو ام اعتراض او تکونا له جنتون یا شی د د پارایو باغ یا کولو منها چې د فراکې دا غینا وقال الظالمون ویل مشرکان انت تیو نا تا استابدارین کوي الا رجل مسوره مگر دا غسړی چې جادو پکړی شوی دی دا نه فادو جادو کړی شوی دی او دا خو جادوګر دی الله اکبر نو اول شپغم اعتراض وی خزانه ور سخانیش ترې دا هو او یلقا ولدا سندا چې خزانه ولا ور کړی شي یا شیده د د پار یو باغ چې دا غې نه خوراک کئ شپغم اعتراض دا الله اکبر او دا اعتراضات کستا سو یاد نورې كهف کې تیر شیو او دا جواب پیغمبر پاک کړه دا جواب پیغمبر پاک کړه چ هل كنت الا بشرا الرسولا الله اکبر انظر او ګور اوسم دا د زمانه د جاہلیت یو نظریه وا چګینه پیغمبر او حق پرست بااغی چا سره مالی دولت او دغه باغاتی اوسم دا غی دولت مند ته ګوري چې سوسرینو يرګینه دا حق دی اون زور وګورا کيفا زره بولک الامثال سرهغه بیان نه دشتا د پاره مثالونه پس خطا شوی د لارنه پس طاقت نه لري زل نه پس طاقت نه لري سبیل د لار برابر تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذالک داد شپغم اعتراض هغه جوابو چ او د و هم چر د دی باغونه نہ د شپغم او د و هم جواب څه دې باورونه کړه الله غوړینو غوړه بتاله درکي اغه آخرت کې تبارک الذی برکات ولده آزاد ذکر د دا داوی ثانیانو تبارک الذی برکات شونکه د آزاد او که چرخه خیشی او بغیر ز استاد لپاره ډیر وغرامن ذالک د دغه خزانو نا من ذالک د دغه باغونه جناتین داسه باغونه داسه جناتونا چې به یې دیوالان دې دوه داغینا الانهارو نهرونا و یجعل او بغیر ز استاد لپاره قصورا مانعی او بنگلی تالا بدر کی اللہ اکبر انشاء مفسرین کرام ذکر کئی زما شیخ دوی دو ساغبا دی زائی کئی وی نبی علیہ السلام لخور جنت ورکا ول دا یقینی دی یقینی او ان لفظ اغا تردد او دا شک بانده دازی او پاغی دلالت کوي نو کې کی ولی دا ذکر کد شک دا کلیما کاللہ کا او غړي جنت ورکول پر امبر فاقل یقینی دی نو کلمات شک اغدا والی ذکر کئی نو اغیب اوے اللہ اکبر وے یو جواب دا چھ حسے وے دویم جواب دا چھ اللہ مخلوق تدا خائی چھ پا اللہ دا چاہق نشتہ دے لکا اللہ ما روح المانی دلتا ذکر کئی لَیْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعِبَادِ وَالْعُبَّادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقٌّ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ دَلاَ تَعَالَى بَنِ دَ بَندِگانو دَ بندِگانو عُبَّادو عبادت پرست یا منږان دي دې چا په لا باندې هیڅ قسم حق نشته نه په کې او نه په آخرت کې یَادَلْتَ إِنْ برکات وعلد ازات از شا زکا چ خخ شوی د دغه چې غر زیبسته د پاره ډیر ورا من زالکا د دی باغونا با دا سی باغونا چې به یې ګبالان د دوونو دغینا نهرونه او بغرزه استاله پاره قصوره مان یو بنگله بل کذب اصل وجد اعتراض بل کذب بس بل کې د نسبت د دروغو کو قیامت تا دا اعتراضات چه گئی دا قیامت نمانی قیامت نمانی نزک دا سه اعتراضات کوي تخویف اخروی و آتا دا ناو تیار کل دا منگا لی من کذبا دا چاچ نزبت دا درو کئی قیامت تا سایرا گرم او رو ای زارا اتم ار کل چه اوینی دا او دای لرامی مکانیم بایدن الله اکبر دا مکان لرنا سامی اولا او ری بدی دا, دا اغی ارد پارا تغییزن غصا و زفیر و جنگاره و ای داو لکو منها مکانا او هر کلا چو غرزولش دی منها دا غینا مکانا ضیقا اغا مکانا و زای تنگتا مقرنینا جوڑی جوڑی کلشوی داو هنالک سبورا او ببلی دی دا, دا وقت کی حلاکت لرا او بغیلش مبلی تاسو حلاکت نن رز یو حلاکت ودو سبورن کسی را او او بلی تاسو حلاکتو ندیر مانن نندلا خیر نشتره سورا چه غیر چه بی لا تدول یوم سبورن واحدا مبلی نن رز مغالی نن رز تاسو حلاکتیو او او, او غالی تاسو حلاکتو ندیر سورا چه غالی خونن ده خلاسه نشتره اللہ اکبر او رچ دی اوی نی او د قران کریم الله اکبر ګن آیاتونه په دې باندې دلالت کوي لکه سوره مومن آیات نمبر 46 کې به امر شي سوره قاف آیات نمبر 30 کې به امر احقاف آیات نمبر 34 کې به امر شي چې په دې باندې دلالت کوي دارنګي سوره ملک آیات نمبر 8 کې به امر شي د ټول زاینو کې به راشي چې اور د جهنم ازاش وور دي زی شعور دي او اللہ اکبر آج کم دے پوئی گی با آو دائی تبا گو سوی اللہ گوری سوری مومنون چه دیتا با وی اخصو فیها وَلَا تُکَلِّبُونَ او دا چه دیتا با چاڑا گانوی تاسو گو رئی بنی اسرائیل آیاتو گو آیات لمبر ستانوے سورہ بنی اسرائیل آیات لمبر ستانوے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَى وَجُوِمْ عُمَّ وَبُكْمَ وَسُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَدْنَمْ كُلَّمَا خَبَدْ زِدْنَا هُمْ سَيْرَا او جَمَا بَكُمْنگا دَيْلَرَا فَرَسْدَ قِيَامَت بَاندهِ پَمَخُونَو بَاندهِ عُمِيَا رَاندَ بُكْمَا كُنْگِان سُمَّا كَانَ <تصفيق> الله اکبر او سور مومنون آیات لمبر ایک سو تاسو ویلو چه دی تا با اللہ وی اخصاو فیها و لا او دل تا اللہ وی دعاو حنالک سبورا دی و دل تا حلاکت بیا نو چاڑا گان بای نو حلاکت بسن واری اکبر> اللہ اکبر اوال با دی حلاکتون یا اللہ منگ ملکی منگ تباکی منگ غرکی بیا باوتا اللہ وی اخصاو فیها کرش اسپو پدی جہنم کے ولا تکلیبو نازمہ سر خبر مکوئی نوچه دعوتا وی انداغی نفس علا وجوہم عمیو و بکم و صبما بیا بچاڑا گان چی اللہ اکبر لا تدول یوم اووب ید دا مبلی تاسومه غړیدن رستاسو حالکه یو غړی تاسو حالکهتون نډیر ق اذا ل کا بشارت للمومنين وا ا دا جاهن النمه خیرون غړه د امجننت امجننت الخلدللت یا جننت دامش گیري اغا چې واد د پو تقیانو سره کا نتله او مسويرة ويبا دا د د پاار بعدله و مسورا او ځایده داخلېدو د دا د پاارهه فدی جنت کې هغه سبب یې شاو ناخخوې دای خالیدی نا همیشه وي د پای کې کان الا ربک وادم مسؤلا دا دا پس تا رب باندي وادا سمسؤلا لایق د سوال چې د رب نو غوخته شي لایق د سوال دا دا چې د رب نو غوخته شي و یوم یحشرهم تخویف اخروی و یوم یحشرهم پارز باندې چې جمع بکي الله تعالی د لرا و ما یابودونا او اغما بو دان چې دی بندگی کوله ما سیواد الله تعالی نه فیاقول الله اکبر فیاقول فسبح الله تعالی ا انتم ازللتم آیات تاسو وای چې گمراه کړو تاسو برای بندگان زما هاولای چې دادی ام هم زلوا سبیل یادی خطا شو د لارینا یادی لار خطا کړوا تاسو گمراه کړو کدی دیر زائن باند امام روح المانی قرطبی دارنگ نور مفسرین کرام ذکر گئی مفسرین کرام چه ځای اینا دا ثابتا شوه چې دا بوتان نو چې گواره صرف اغیوتا چه گواره بلکه اغیی داو چه دینا عزیر و عیسیٰ علیہ السلام او پرشتی او جنات دا ټول مراد دی عزیر علیہ السلام چې یهود بھئی وقالت اليهود او زیرن ابن الله وقالت نصوار المسیح ابن الله آت مراد دی انبیاء اکرام زکان بوتان خوری دا قیامت پر ازبندشی پورتا کولی پور تا به بشه و جمعن کول بشه و تا پاس چه نو آدم بیای کرامونا آدو لیای کرامو جننات و پریشتونا به نبکیگی دانا چې تش بوتانو تا چگوالی لگا د نن زمانه آلو الحلوائی وال اغیی چوائی وی ای بوتان ای توتا دانا اینگه گوری تان سوره دا آیات لمبر ایک سو سولا و گوری آیات لمبر ایک سو الله واذ قال الله عيسى عليه السلام نب الله تعالی وذ قال الله يا عيسى ابن مريم او هر کله چ اووی الله تعالی و عيسى د مریمه قیامت پرس باندې الله و عيسى زوی د مریم ا ایتا ویلیو لنناسی خلکتا اتخذونی چونی ویمالرا و امیعو زمامور الہیند و خدایان من دون اللہ ما سواد اللہ نا نتفوس با کید انبیاء کرامنا ایسا تبوئی آنتا قلتا لنناسی اتخذونی و امیع من دون اللہ دارنگی تاسو گوری سورہ سابا آیات لمبر چھالیس اکتالیس اگو رہی لگا سورہ سبا دویشتمن سی پارا سورہ سبا آیات لمبر چھالیس اکتالیس پارشتو نا با اللہ تا پوس کئی چچا پارشتو تا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعًا او پار از بانده چه جمعو کیا اللہ تعالیٰ دی ٹولارا سم یقولو للملائکت بیابعو اے اللہ پرشتو تا اها اولائی یاکم کانو یا بدورا آیا داخلو کوچی دا استاسو بندگی کولا دا ا او لای ا یا داخ خلق دی یا کوم چې خاص تاسو دی یا بدون چې بندگی کولا قالو سبحانك او بای فرشته پاکی دا تالرا اے ربی کائناتا انتا ولیونا فید انتا ولیونا من دونیم تیز من کار سازو ولیو دوست من دونیم ما سواد دینا بل کانو یا بدون الجننا بلکی دیفو بندگی کولاد جنناتو گمان داو گینی منگ دا پریشتو بندگی کو اکسرو هم به مؤمنون اکسرو دا دینا پا غیبان دی یقین کون کی پپیریانو یقین راغ لیو یقین کاؤ پپیریانو بانده نو اللہ بتا پوس کئی دا اولیاؤنا اللہ بتا پوس کئی دا انبیاؤنا اللہ بتا پوس کئی دا پریشتونا سور یونس اگوری لگونتاکے سور یونس آیات لمبر اکتیس الله ايات نمبر 31 د سوره يونسو ايات نمبر 28 ته 28 و يوم نحشرهم سمانا قولو للذين اشركو انتم و شركاؤكم فارزبانده چه جامع باكم منگا دي طول لرابيا با اوه منگا کسان تا چه شرک کلو مكانكم ادره گئی پخفل زائبانده تاسو و شركاؤكم استاسو اغا برخ داره صداران شریکان پس جدائی براولو منگا پا ما بیند دای که وقال شركاؤم او با اغا شریکان دای ما كنتم ايا نا تا ودو نا تاسو چې خاص منګه بندگی مون کولا اغه وای نا نا مونږ ستاسو بندگی کړوا من تاسو تایلیو چاوسم من تاسو تایلیو چا پیغمبره او پلان کیروسا دستگیره را ورسې را ورسې اغه وای فاکا فا کافید الله تعالی شهیدا بین نو بینکم جواب ما بین زمنګاو پما بین تاسو کې چه بش غنګا ان عبادت کوم د بندګي تاسو نا دا پوکار او چرې تاسو نا لا غافلونا خامخاو به خبره من به خبر او موږ تاسو پهตะدا چې تاسو چاته چرې نو انبیای کرام اولیاء کرام پرشتی و جنات تو نباللہ تا پوز که ایدانا چه دنن زمان قلق و یقی بوتانو تا چگی دا توتان خبر ندیزه که بوتانیا دی الله اکبر قرآن کریم چکم اصنام ذکر کنو آغا اصنام او آغا چه اونو آغا دا دا غب و دا غبانده جوڑو بزرگان و پشکلونو آغای صرف د یاداش او د شوق فیل عبادت دفارا جوړ کړو الله اکبر یا سانم دې تنه چې ګینه بس خامخاب بوته سانم او د واسن اطلاع په قبرونو باندېم کیږي نبی عليه الصلاه والسلام وې اللهم لا تجعل قبري واسن يوبد زم قبر ا بوت م جوړه واسن بوته م جوړه چې بس قبر تلانداستا بوته کنا قالوا سبحانك او به وای دا په سړگان سبحانك فقیر تعالی رحمکان هم بغی لنا نو مناسب زمونږ لپاره ان التاخذ من دونك من اولیاء دا شوګور زمږه نا دی مناسیب زمانگ دا پارا نو مناسیب زمانگ دا پارا دا چش گر زولم او گر زمانگا ماسی واسطانا نور مددگارانا نور برکت اچون کی ولیکن منتاتا هم لیکن تا فایدی ورکڑوی دایتا و آبا هم او مکا اکابیری نو دا دایتا تر دی پوری چه دای هیر که از ذکراتو هیدستا و کانو قومم بورا او دای او قوم تباکل <سؤال> شوی فقد کذبو کم بی ما ت una تستطيعون الصرف ولا نصر فقد كذبوكم پس تحقيق سره ماضي په مانا د مزاره تحقيق سره دای دروغ جنتیا ک ایستاسو په هغه و نه باندې چوي تاسو فما تستطيعون الصرف پس طاقت نه لري طاقت به نه لري د صرف اند اړولو د عذاب ولا نصر او ند امداد کولو او هر چا سوګ دي چې ظلم کوستا سونه وبسه کوم غغتا عذاب بن نکبيرا عذاب لوي ډير لوي ډير لوي تنوين د્વાړو کې د پارد تعظيم و قبلک من المرسلين يرو خراق کوي بازارونو کې ګرځي داله څنګه پیغمبر دې داغي جواب و ما ارسلنا قابلاک مinal mursalin ندی لګې موږ خستانه د انبيای کرامو نا ماګر انهم لا يعکلونا بیشکغه خو اوچ خو له به ضام لرا خرکلرا و يم شونا فلاساقي او ګرځي د بازارونو کې د پاره د تبلیغ او د پاره د خلو ضرورتو وجعلنا او گرزا ولی دی منگا باز اس تانسو دا پارد بازنورو فیتناتا امتحانا اتاسو بیرون آیا تانسو صبر کاوئی صبر کاوئی استفحام طلبی دے مانا اسبرو اسبرو صبرو کئی صبرو کئی وکانا ربک رب, رب اس تالی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا اتم اعتراض ہو اللہ اکبر اتم اعتراض پر پیغمبر پاک باننے یدوه قاللله زیناويلو ا کسانو لا يرجونه یا و ا کسان لا يرجونه چې غې اقی دا نه لریدله لق اه د ملااق زګه لوله انزلا ل نه الملایک وللی نهشي را لګلی په دبانې پې او ناار ربع نه یا دا چې نو منګهښپل ربله دا الله اکور رب یا ګوراه یا په دې یا یادې منگا چې کم نه خپل رب او وینونو الا به منگا په د باندې ایمان راړو لا قدس تکبر جواب الزامی دی خلیته دی جواب الزمي قليته خدعو ګور او خبرو ته ګور لاقديستكبرو في انفسهم تحقيق سره دایزان غټو غنو ته خپل ځان نفسونو کې خپل ځلونو کې وتوتون کبيره او نا فرمان یو کله نا فرمان دېره لوي يوم يرون الملائكه دائی جوابو یوم تحقیقی یوم یارون الملائکہ پا آغا رزباندی چوباوینی دیکل پرشتولارا نبی سقیس مزیرے یوم ایزین پا دار رزباندی دپارد مجرمان ویاقولون حجرم محجورا ویاقولون ویبدا مشرکان پرشتوتا حجرم محجورا غاڑو منگستا سنا حجرن پردہ محجورا پناکڑ شوی یعنی کلکا پنایی کلکا پنایی راکے یعنی یقول المشرکونا للملائکتی نت لوگو منکم حجرن محجورا مفسرینوائی منگا ایمانسو وائی با مشرکان حجرن چپنایی محجورا کلکا پنایی پناکڑ شوی کلکا پنایی منگا خلاص کئی کرنے جی دے پنائی ریل را کئی یا دا مانا حجرم محجورا منک مند محجورا پا منکول سرا ستاسونا بشارا مانسو پرشتی با مشرکی نو تا وئی بدا پرشتی مشرکی نو هجرام محجورا مناکړې شوی من د بشر محجورا په کولو سره نن به تاسو بشر ناراضي نن که راځي نو پرشتې راغلي د پاره د عذاب او نن خوشحالي او زيره نشته واقدمنا جواب د سوال چې اره دې خو اعمال ډېر زیات کړې دي او دې خدا سره جنام منزنا او جوہ غیرے نی ولیدی نو وقادم نا الی ما عملو دار جواب وقادم نا اول وان د بش اول وان دی بش, دو بش ما عملو په طرف دا سامان دی چې دی اعمال کړی دی مینا ملند هر قسم عملنا پس او بگر زومگا غلرا حبا امنصورا حبا ادورا منصورہ ال ظلم اصحاب الجنه بشارت للمؤمنین آ صاحبان دی جنت او آ جنت والا یا یوم عین پدار از باند خیر مستقر دیر غره بوی پاتیبار د زید نو لکه و خیر مستقر دیر حبوی مستقر پاتیبار د زید قراری وا احسن مقیلا اور دیر خستابوی پزاید آرام باندے و یوم یقو و یوم تشقق سما الله اکبر تخویف اخروی سره د ذکر د امور سبعونه اغه alat ذکر کای الله اکبر حالات او د قیامت ار افه منظر اب څنګه وي و يوم تشقق السما او پا غرس باندې چوبشليږي اسمانو بالغما می پور یز سرا الله اکبر مراد ته نا د الله رب ال عزت د نور اغه سوره دي د الله د نور اغه سوره المراد منه ظل نوري مراد ته نا د باري تعالی د نور اغه سوره دي د وری اصمان با یو حالت دا، حالت اول، اصمان با اوشلیگی، و نزدل الملائکت تنزیلا، او راو بلیگلی شپرشتی تنزیلا، پر علیگلو سرا دا حالت ثانی، الملک درم حالت، الملک یوم ایزن بادشای یو واک اختیار، پدا رزبانده الحق لرحمن، بحسان بیتو وید پانا دا محروبان بادشاہ وکانا یومن سلو رمحالت اوی بدار اس پکای فرانو باندی آسیرا دیرا سختا یومن دائیں بظم حالت یا یو ما او غوامو او پا غرض باندې چې چک بلهګوي ظال ع داې په لاس خپلبان پهلاسنو خپلبانې یا کولوای به یا لایت یا افسوس د معلاره ات دا شپګم افسوس د معلاره چېې ولې ما د پې غمبر سره سبي لالارره یا یاته لایتنی اپسوسو لیتنی ارمان لم اتخذ فلانا خلیلہ چی نوی نوی نوی لے ما نوی جوڑ کڑے ما دے پلان کی لڑا خلیلہ دوست الله اکبر ظالم سوک دے چی پلانس بچ حق لگئی اللہ ابن کا سیر ذکر کئی اللہ زی فارق طریق الرسول آغا کالظالم دے فارق طریق الرسول چې دا پیغمبر أغلارینه ځان به الکو جدا شو دا پیغمبر لارې پری خدا نو بیا افسوس افسوس دا ظالم او پلاس باندې بچک لګئی الله لم اتخذ فلانا خلیلا و بیا افسوس چې ما دې پلنکی لره دوست نه و جوړ کړي هر اغبارا کې دا وای پلانکینا مراد سو یعنی هر اغا سو چې دا حق نه منکري بس دا پلان کې دی چې دنیا انکه چا د حق نه منا کړه او په غلط لار روان شي وسره نوبیا با افسوس کوي چې افسوس ما د پلان کې دوست نه وغځولې لاقد ازللني ومهلته لاقد ازللني تاکي سره د خطا کمال را اني ذکر د قران نه با د ازجاني هر کله چراغ لو اما ته وکانه شیطان للي انسان خذولا او د شیطان مفسرین کرام ذکر کوي شیطان سوک دے کل من صد عن سبيل الله و تو فی معصیت الله حر اح سالے ارها غتن چه د اللہ دلاره دل نه سوک منکلو او د اللہ فنا فرمانه کی دا غتابه داری او دا شیطان نه وکان شیطان او د شیطان دل انسان د پار د انسان خذولا ذلیلہ کون کے زخازولا شرم اون کے وقال الرسول او بوائی پیغمبر یا ربی اللہ دا قیامت پر از باندی پیغمبر پاک ہوئی یا ربی او رب زما بیشک دی قوم زما اتخذوها زل قرآن محجورا نیولو دی قرآن لرا محجورا شاتا غرزا انکے محجورا اے متروکا پری خود انکے دی دا, دا قرآن یا اللہ یا ان قومي بیشک دي قوم زمان اتخزن ولو دي قران كريم لرا ماجورا بدو يلشوي قران پر سے بیس پاکس او د قران والا پر سے بیس پاکس پوره يا خدا توجي چې قران كريم پر باركه وا پیغمبر افاق اغه قیامت کې شکوا کئي الله د قران باركه بتا پوس کی او پیغمبر پر شکایت لګئی الله اکبر قران وای کنا وا انه لذکر لک والقومک وسوف تسالون بشکا دا تاسو د پاره دا قران تاسو د پاره شرافت او استاد قوم د پاره شرافت سوف تسالون تاسو نه به تاسو کولی شي او چې بیا پیغمبر شکایت لګئی او الله ای زب تفوسم کوم سمو خیال لې سورہ صح مقام هي دا هغه خلق د پارا چاچ چا د الله کتاب شاته خرذول الله او د الله کتاب نام شاته غرذل دي چې د الله کتاب با نعمل پریک دی عمل په پریک دی ابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمته واسیاتن روان دی او زایتي او ابراهیم ابن آدم بازار کې روان دے خلق ترا چاپی دی خلک تر څپره شوې دي و یا ابای ما لنا ندع الله فلا يستجيب لنا سشوي دې مونږه پاره چې مونږه د الله نن سوالونه کول لازم مونږ دعا غانې نن قبلی اغه او ته ویلې قلوبکم ما تطبع عشرت اشیاء زک استاس زړونه اغه پدې باندې الله اکبر پلسو سی زنو بانده ستاسو زلو نامل شوی دی نزک تاسو دا اللہ در بارک ستاسو دو آگانی نقبلی گی اللہ و اکبر و یو دا عرفتم اللہ فلمتو ادو حقو تاسو خدا ذات بی جندل دے لیکن دا اللہ حقمو ندے ادا کردے و دویم دا زامتم انکم تو رسول اللہ و ترکتم سنتا تاسو دا گو مان کوئی چگین منگاد پیانبری فانک سرامی نکو لیکن داغ سنت مو پری خودی سنتهو داغ سنت مو پری خودی ویدرین دا قرأتم القرآن ولم تعملو به تاسوه قرآن ولی لیکن پاہی باندې عمل نکوی عمل نکوی طول قرآن تب ناس تی ناس بی طول قرآن تب ناس بی ناس بی او قرآن کریم کی زور پا دی بانده ور کئی چھپ دا قرآن والا بانده اعتراض دا د مشرک اعتراضو راو د بمانه اعتراضو راو د بیا لا پهېې لنو دی ته پهېې ضرورت دی دا تاته و ویه او که خپ نو مکې ویه زه دا تاته ویللی دي که خپ نو خدا د زللو چ سره کې نه ووایه ځ ا چا ضرورت نشته یاو ن ناستې بس من ته دازلو دا اعته عمل نه کوئ عمل اوکه او که خپله درکینینو شکر باسه چې ما کې د ګندګی نشته په دنیا کې دا ندی شته شکر پا دیو با دائی پا کسلوی دائی پا کسلوی دائی تا تا ویو آیا ذا اللہ اکبر ویقراتم القرآن تاسو خود اللہ کتاب الولی لیکن ولم تاملو بیه عملنا کوئی پاغیبان دے پاغیبان دے عملنا کوئی اوی دویم سلو رمدا اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شكرا تاسو د الله نعمتونه خوړی لیکن دا شکر نه وواسي وی بلدا قلتم ان الشيطان نادوکم ولم تخالفوه تاسو خدا وای چې شیطان زموږ دشمن دی لیکن دا شیطان مخالفت مونږ وی بلدا قلتم ان الجنه حق ولم تعملوا لها تاسو دا وای چې جنت حق دی لیکن تاسو د جنت پر عمل نکوه قلتم ان النار حق ولن تهربوا منها تاسو دا مهل دي چې جهنم حق دې شته دی موجود لیکن دا غینه مودت تخت اختیار نکلا ای تاسو دا مهل دي ان الموت حقن چې مرګ حق دې لیکن ولن تستعيدوا له دا غیدا پارا مون تیاره نه مو کله تیاره مون نه دا چې ان تبحثوا من فشته غلتون بیا او ی ب ناس وا نېته مویوب کومته خوب نه چې بدار شي نو د بل په بوبانند د اخه شوو د بل غبونه ټئ ن تو یوب کوم او خپل غبونه هغه موشا ته غورځی عاد د نه ري عاممو پرېښی بیا خپل غیب ت ل ګوره چې ما کېسی او ما کې د بل عبونه ته سررف ګوري دا سرلو و دا سر و دا او دغهې و بل دا د فنتم موتاکم ولم تاتبروا بهم تاسو خپل مړی خدا فن کړو لیکن ولم تاتبروا بهم پایمو عبرت وانه وستو پایمو عبرت وانه وستو قراتم القرآن ولم تعملوا به پایمو عملونکه یو وتدا خبره کړو علامه ابن قیم اشعار دی ډیر بهترین انداز کیا وای وینا بذو کتاب بک میوارا ازه و هم وتمسکو بزخارف یا الله دی مخلوق تا کتاب اگر واستو د شاګان نګر زولې ده غرزولې ده الله واتامساکو بزهخارفل حزیانه او, آغاد دک او, شوی دک دے او اغا د دوکي ډکه خبره او خيستا کړې شوی ملماد دوکي ډکه خبره فاغه منګل لا ګولې دي کی سو کې تاروتې غوګه خوده دي پلان کیځای کې د قبر نلا سره وته پلان کیځای کې داو شو داو شو ا قسوته غوګو نه خودی اللہ اکبر اوستا کتاب شاعت غرزول دے آئیو سالک وئی اِنَّ الَّذِينَ آمَرْتَهُمْ اَنْ يَادِلُوُ نَبَزُوا کِتَابَكَا وَاسْتَحَلُّ الْمَحْرَمَا یا اللہ تا چی چاہتا حکم کڑو چی زماد کتاب بیان با کوئی نَبَزُوا کِتَابَكَا اغیستا کتاب شاعت غرزول دے بستحلل المحرمه او حرام سي زونه اغه حلالو ګرځول لا قولميسو الله اکبر باباده چلاسو ته بيان کي ذکر کئي اغه وئي كتاب الله دريجا چاک چاکس بتدفي نه احادي نهمہ کاستہ جراہم ازنوجو میں آسمابیش نمیدانم کہ ای پاک از چ پاک استو پاکستان کے د اللہ کتاب ټوټې ټوټې وګرځولې شو چا کچا کست اب یاوی احادیث جناب محمد رسول الله فارې باندې ان هما کا زور او شور شروع دي چې دا ختم کړې شي یاوی جراحل ازنوجو می اسما ویش وې دی پاکستان کې ګناونا د اسمان دستور نډیر دي پدنیشته چې دا پاکستان وې د سن پاک دې کب پاک دے نو دا اللہ دے کتاب نا پاک دے مو کب پاک دے نو دا احادیسو دا پہ پاک دے نور ارصب گناہ انشتے وَقَ وقع ظلی کا جاناې کولی نبی نه اوان کې دا مون کامال ل چې ګرزلي منږ د هریو پې عمر دپه د عدو من مجریننا دشمنان دبعمانونه وقعفااب ر کا او کا في دیره بستاه هدایت کوونکې ن سورائیم داد کوونکې و قاللهزینا او ویلو اکه سانو چوکفر کړه ولولانو صلی الله علیه القرءان جمله تو واحده ولنشر علی گله علیه په د باندې قرءانی کریم جمله تو واحده په زل یو باندې جمله تو واحده په زل یو باندې یو زل ول ټول قران ولنشر کوله جواب اجمالی کذالک کذالک کا کا دارنګ کار زما ده زما کار داده کذالک دا, کا دا زما کار ده دویم جوابه لینو سبی سب تبیهی فوادکا لگ لگی زکرا لیگم لینو سبی سب تبیهی فوادکا د چی مضبوط کن منگا پا دی سرا فوادکا زلستا وردتنا حو ترتیلا او الولو منگا دی لرا ترتیلا پا دام داما یا الله من زلو پا خپل کتاب مضبوط کن ولایا اتونکه به مثالین او نه پیش کوي دایته به مثالین یو مثال یو ترازه الا جنک بالحق مگر مونږ راتل کوتا ته بالحق په جواب سره وا احسن تفسیر وا ډیر په تفسیر سره مونږ دا تفصیل او تفسیر بیا کوو بالحق ای بالجوابه الزینا مبتدا اولای مکان دای خبر او تکفیفه اوخراوی الزینا اکسانو شرونو لاو جویم چې جما وکلی شي الاو جویم جو په مخونو خلوباندې ال جہنما ویلو تاسو تمادس دا سه ای آیاتو سورہ بن اسرائیل کراغلو آیات نمبر 97 کې چا با په باندې الله اکبر نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چاته پوښکو په مخونو باندې وسنګر واندی وی کم ځا چې په دې قادر دی چ هغه دای په خورو روان کړي دي آزاد په قادر دی چې په مخونه روان کی یا دا مطلب چې راکاږي به جهنم ته په مخونه باندې کده مرداري الزینا اباد ش هغه کسانو یو شرون چې جما وکړي چې الله او جو په مخونه دا غي باندې الا جهنم ما جهنم ته ولای کشرو دا خلق ډیر بد تر دی په مکان مرتبه کې و زل سبیل ډیر خطا دی په اعتبار د لار باندې ولا قد اتینا